Каїр сповзав у багряну безодню хаосу. Втеча Увечері 2 лютого я подумав, що з мене досить. Я не міг передбачити, у що вилються сутички між прибічниками і противниками Мубарка. Зате відчував, що нічого доброго з них не вийде. Будь-якої хвилини демонстранти могли прорватися до аеропорту і взяти його під контроль, як це згодом зроблять повстанці у Лівії, або взагалі рознести литовище на Друзки, після чого покинути Єгипет буде значно важче. Відтак я вирішив вирватися із Каїру за будь-яку ціну. Посеред тижня в Каїро Старс лишилося тільки троє постояльців Флорентієць Марко, його дружина Мія і я. Марко та Мія не мали квитків взагалі. Вони планували продовжити медовий місяць в Японії, але через події в Каїрі не стали чекати виліту до Токіо. Молодята скористались допомогою посольства Італії і 3 лютого відлітали до Рима чартерним рейсом. Ми домовилися, що ранком наступного дня всі разом їдемо до аеропорту. Я хотів ще раз спробувати поміняти квиток. Звісно, можна було пересидіти два дні в Каїрі і дочекатися 4 лютого, та мені не хотілося лишатись самому в Кайростарсь. Виникало неприємне відчуття, якого неможливо було позбутися, що я буду єдиним європейцем, який ще не покинув єгипетської столиці. Звичайно, якщо не брати до уваги відчайдушних репортерів з «Ройтерс», «Франспрес» і тому подібне, без шиферу на голові і з кам'яними брилами замість яєць, які навіть після того, як араби почали їх дубасити, все одно лізли на рожен, намагаючись проводити зйомку на Тахрі. Хасан знайшов водія, який дав згоду відвести нас до аеропорту, Узгодив з ним час виїзду. Менеджер порадив рушати якомога раніше о пів на восьму ранку неспокійний час у зовсім неспокійному каєрі. Раніше виїжджати ми побоялися, остерігаючись нарватися на дикі патрулі, чи як вони самі себе називали відділи самооборони, що слідкували за дотриманням комендантської години. Інтернет працював стабільно. І я написав про рішення покинути Каїр на своїй сторінці у Фейсбук. Описав усе, як є. У Каїрі бійки, дубасять як своїх, так і іноземців. Їсти нема чого, гроші кінчаються, квитки маю на п'ятницю, але завтра їду в аеропорт і спробую прорватися. Більшість моїх друзів відреагували нормально. Більшість... Та не всі. Великий український мандрівник Артем Каче, незламний соціаліст, антимонополіст і борець проти всіх світових корпорацій, випорожнився коментарем під повідомленням «Це ж треба, йому пощастило бути в Каїрі під час революції, а він тікає». Прочитавши, я почувався дивно. Не те, щоб розлюченим, а так радше засмученим. Так буває, коли якась задрипана ворона підступно какне на тебе з недосяжної височини і ніби ж нічого серйозного. Розумієш, то не від великого ума, про проте день безнадійно зіпсов. Пригадую, колись Артем Каче критикував мене через те, що в романі «Мексиканські хроніки» Я описав селян, у якомусь місці я змалював оахацьких гречкосіїв, зазначивши, що чоловіки були брудними і, перепрошую, не дуже добре пахли. Примітка. Оахака один з найбільших штатів Мексики, знаходиться на півдні країни. Не надто тактовно згоден, та поруч із тактовністю існує така річ, як Об'єктивна правда. Досі вважаю мексиканців однією з найгостинніших, найвеселіших і наймиліших націй. Водночас, якщо чоловік брудний і смердить, то він не стане чистим, коли я напишу, що він духмяніє, мов, крапельки ранкової роси на пелюстках Троянди. І тут немає значення, про кого йдеться. Мексиканців, арабів, чи українці. Можна скільки завгодно посипати кульку з лайна цукровою пудрою, але вона від того все одно не стане пончик, Те ж саме з революціями. Не поділяю захоплені Артемки всілякими повстаннями, більшість ні до чого не призвели. Деякі, як от славнозвісна, звісна Велика Жовтнева, взагалі закінчувалися так, що хочеться ритма заридати, але розуміє його. Революція, боротьба народних мас, свобода, рівність і справедливість. У цих словах стільки романтики. Про цю романтику легко потякати, сидячи в Києві, у зручному фотелі перед телевізором і потягуючи чай. А на ділі все виглядає дещо інакше. Свобода, рівність, справедливість. Не лише ідея революції. Реальна революція не має нічого спільного з цими поняття. Каїр страждав через відсутність продовольства, мародерства і безглузде пролиття. Сотні тисяч єгиптян щепилися не на життя, а на смерть, безжально шматуючи одне одного в центрі столиці. І не скидалось на те, що Мубарак Найближчим часом збирається йти на по. Я міг би написати лише про ідею єгипетської революції, але від того безлад не стане взірцевим порядком. Мародери не повернуть награбоване добро, а збудуть